Josu Pikabea, basa HTren aurkako kidean dugu telefonoaren bestaldean. Kaixo, Josu, zer moduz? Kaixo, unon, ondo, ondo, ondo, bueno, ondo. Zango dugu, ja mila eta mazazpiaz gerostik, or, gantzurizketan e, hain zuzen ere, ba, e, e, martxan, e, abiatu zituzten e, lanen ondorioz, e, ba, hain zuzen ere, abiatu ninteko obren ondorioz, E, etengabeko ba, murrizketak eta kalteak e, eragin dituela, baitare, ba, kaso honetan ba, tren zerbitzuan, aldireko tren zerbitzuan. Eta jakin izan dugunez, bueno, Espainiako garrayo Ministerio, e, ministerioak e, bueno, iragarri duenez, udara honetan, baitare, e, bueno, ba, murrizketa horiek agerian geldituko dira, baitare, ez? E, bueno, gozen pixka bat e, horri buruz e mintzatzera, izan ere, bueno, nahiko zabala delako eta horren aurrean baitare elgarretaratzeak edo mobilizazioak iragarriak daudelako, esta. Eh, no, aldegozu pizka bat e, argazkia e, gogoratu zein den panorama. Bai, bueno, ba eh zuk esanda bezela, ba hori ba, 2017an bueno, 2016 eh ya hasi ziren baina bueno disketako e, e, tunelarekin hasi ziren 17 bai eta orduz gerozti ba, e, trenbide bakarra dago erabilgarri eta bueno ba ba jasaten ba bueno, e, ordutegi eta trenen murrizketak eta bueno azken urtetan hau Juanader eta okerrago eta, bueno, atzerapenak e, dia eguneroko kontua, eta, ja baita ere azidea, ja bertan bera guztea zerbitzua, e, e, egun bat zeutan, eta agusturako e, erabatu guzti zetengo da, eta, eta baita ere atorren urterako aurreikusita daude eten osoak. Eta, bueno, ba, ba, ba bideiariak egunerora ditzen dugunak trena, E, gure egin beharretarako, ba, ba hori, baina ja, ja, nahiko naskatuta gaude, alde bat edikan zerbitzu e, gutxiago ditugu, e, gero e, denborak e, busatu dira, e, gogerri eta, eta bidazoa irun artean, ahibidez amazazpik binultu, ofizialki, baina gero ikusten du guaskotan amazazpioi bihurtzen dira hogei, hogeita mar eta bueno, baita ere ba, tren, tren mordo bat zendu ditute ba, begitatzuma dugu 2000 amazeiko e, tren ordutegia ordun e, orduen bidazoa eta goierri artean e, genikun berrogeita iru tren zerbitzu eta gaur egun hogeita e, bi oza, illa erdia eta bueno pues gero etten dutenean jatzen ditute autobusak bai eh baina bueno ez dute rutegia bete zen eh joanrute lako del beltoki, eta gero serbitzuarez da eh txirindak egin dira eh eta bueno, ba, pixkanaka ba, ikusten dugu ba bueno eh ba trena bidaiariak altzenari da Eta, eta orduan ba, jendea jotzen du ba, beste garraio bide batzutara. Baino alare jende asko dago pues, eh, nahi eta nahi ez, ba, trena hartu berra dukana ba, trena horne lozen ditu lako baiara de berdinak, ez ba, bidazo aldea, gozti ohierri eta, bueno, euro ez eta zinean, baten du zerbitzua Ba, gipuzkoan barruan, ba daia ba askori. Mm. Eta eta bueno pues, azken lengua azken lengua da hau, e, eh. Horria. Esango dugu, bueno, ba egunerokoan milaka eh bueno, ba, eta langile eh bueno, e, kaltetuak direla, e, horrelako e, murrizketekin eta ari gara, ainzus gerere, buru bueno, abiadura handiko trenaren obra obra ninguruan, trena, e, tren bada, bai, e, baina e, bueno, ba, gaur egun e, aldiriko tren zerbitzu e, hauek eskintzen, e, eskintzen dutena ziurtatuko ez duen eh bueno, ba, jarraio e, bide batiburu harigara esta. Bai, bai. Eh lotzen dituna da hiriburuak eta ez eh zerbitzurik emango ba, beste herri guztieri beste herri guztiak jaia jasaten eh posa HTTPen eh, ondorioak ba eh, eh saldu digute asko ba, eh, denbora aurreste bat ekarriko digula HTTPak ez eh gutxi gorabehera ez da asko ere eh 10 minutu kasu askotan iruburen artean Eta, bueno, hamar minutu horiek e, iradazteko pentsa zenolako e, galerak e, ari dan sortzen proiektu hau. Eta, bueno, gaina, e, ari bidez, ba, e, Bilbon, bai, ingo dute geltokiko aprobizionala, basaurin, ozak, sea, gero, basauritik Bilbo er, erdigunera joateko, Baitare, eh, irabazitako hamar minutu horiek, eh, gero beharko dituzu, asko gehiago gaiago, berriro. Eh. Ordun, oza, denbora aurrez teori ere kontu bat dela, iruditzen zego, eza, itzeki bat, proiektua justifikatzeko. Eta gero, oza, norbaitek irabaztema du denbora ere, e, da, e, beste guztirok, e, denbora galtzeanen kontura, ez? Eh. Gaur egun, oza, amazazpi minutu, oi minutu, galtzema ditugu e, e, gipuzkoako errien arteko eh denbora hietan Juanet orri bat egiten baduzu egunean berrogei minutu gari zera galtzen. Orguna, o sea, ezin, dugu, ezin dugu, lertu, ba nola, o sea, ezin dugu nola, osea, badirudi bazuen denborak gehiago balio duela, eh? O sea, eta jende arruntaren denborak eh denbora galtzeak egunerokoak eh edura importari. Mm -hmm. Osea, zenian badakituitzen hau dela, ba, e, Batzuek esan ba, ezagun e, maila ekonomiko bat e, dirudu, dirudun batzuen bezedetarako proiektua dela eta langileen kontura ez. langileen kontura e, aldiretako trena erabiltzen duen jendea batez ere da langileen maila basuuen etapoa langileak ikasleak e, kotxerikgabeko jendea xa, jende jendeik arruntena eta eta biaduro uniko trena ba, ba erabiliko du jende mota batek ba bueno ba izan baitasun ekonomiko handiagoa dauka eta e, turismoa egitea joen dena iruburu iruburu eta zaki, ba, ba ez, dala, ez dala gure zerbitzurako baino bai dela e, gure kontura egindakoa mm Zango dugu egona honen aurrean, haipatuz eh, dugun bezala, eh, aziran, mostegun honetan, eh, elgarreteratze bat, gona eh, atolatu duzue, eh, horiretan, errenderien izango eh, da feko tren keltokian, arratsaldeko zaspiretan, ez da? Bai, bai, arratsaldeko zaspiretan, bai. Hmm. Eta, bueno, ba, unai duguna, bueno, bai ba zalatu eh, tren eh, aldiretako tren zerbitzuaren eh, murruzketa hauek, ba, bueno, irutzen zer bueno, ba, noriera ba ba, gure e, garraio mota eh esan dezagun gasangarriena edo ba e, dela baino zalene dugu salatu eh HTRen proiektua, ez? Eh haudena eragiten ari da eh obrak eta bueno eh bigarra eta irunarteko eh tartea hau eh bueno, beraien zutete irugarren aria sartzea, e, bueno, HT uh -huh. pasatu al izateko eh da eh errail bat geiago baino baita da eh tunelen zabaltzeak uh -huh. eta bueno, da, beste azpiegitura gustiaren berritzea, zabaltzea, eh kontrako pantailak, porque bueno, eh hau e, Ba, Erri-zerri pasatuko da, eh? donostiatikan, ba, pentsa auzo eh, guztiak, eh, gorro, zintxaurondo, errera, pasaia, eh, lezorereta, eh, landetxa, irun, irun bitartian. Eh? Bai. Orduin bitare, zarata mailak ere igoko dira herri eh, eta auzo guzti hobetan. Eta, eta, bueno, eia, ja, obrao gazi zen aurrekoontu batekin, egun da laro bita, bos, eta gero bueno, badakezu e, tenda egun zela, eh obra hori Beltzurisketako tunelean, eta berro berrazi berra zuten e, eta berriro beste 33 milioi eh eh pues, obrauntara obra untarazu sendu, Kantitate hori geitu bad e, da, hori da, eh? Bai, bai. Eta orduan bueno, ezagizu askenean, eh se izango dun, eh Bai. Eta bueno, eh eta eta onik gehituber diugu, Gipuzkoa osoan e, ja xagutu dituztela 2000 milioi. Mm -hmm. Eh aheteren e, plataformako obretan, eh? Ba, mm -hmm. Eta horrez e, e, gain, falta da oraindik kan elektrifikatzea, errailia hartzea, segurtasun sistemak, bueno, horiena kopuru horratik kanpora dago. Mhm. Ordun, o milioi mordo bat eh pues, gautzeko, asuma dokat ez. Eta, bueno, joo, hogei gehitzen badiogu donosti eta irunen halidian e, egiten geltoki berriak, ez, atxetea zardagin, e, ba, ba, bueno, daztua itzelada, itzelada. Eta, claro, e, bat dena bat nekibu ze horretzen den, baina gauza batean aztatzen baduzu bestean usten duzu gastatzea ez? Eta, eta, horregun, ba, Ba, gizarte eska, eh, eskarietatikan ba, zaintza dela, osasuna dela, pensioak, eskuntza, ba hortik aterea desbilderatzen eh, baliabide ekonomikoak, ba la ba, empresa, empresa un ba, día, eh, obra obra hundionesen. Hmm. Eta bueno, pues nahi dugu zalaku guzti hori, Eta, hmm. bueno, baita, eh? Eta baita obrak eginduen txiki zio ekologiko guztia, irtsuten CO2 guztia eh obra obra hobi guztia hori ba e, trenak orokorrian gutxiago kutsatzen badu ere e, errepidegarraioa baino baino baino ez da ez da berdinuko hori urteetan eta urteetan, ez? Eta gero bueno, gure lurraldea ere, lurralde txikia da eta jazpiritura aundi bigilaga ditugu, eta bueno, obra honek ekartzen du ba orain ikan gehiago kolapsatzea, ez? Eta Bueno, o sea, ikusten ditugu e, batez ere pues, oie, eragin eskorrak, es, eta eta e, itutzen zaigu ba ba hori salatu dagola, es. da. Eta salaketa, <laughs> bueno, ba ipatozun, bezala, salaketa hori egiteko hitzordua ostegunontan eh arratsaldeko 7 Errenteria horiretako enrefeko eh, geltokian izanen da, ezta? Bai, bueno, bai Ba, deialdi horrekin gelditzen gara, eh, Josu, eta, bai. bueno, bai, gombidatuko ditugu bai eskualdeko bizilagunak, ba, mobilizazionetaran parte hartzera, ezta? Bai, bai, e, zanen duk ebaitare, ba, e, atxikimenduak biltzen ari gehala, eta dagoeneko, ba, hogei, hogei tigora erriko talde eta eragile... Batekin nuntela, de Eta, bueno, dakit espero dugu Ba, ba, ba oztakunean jende mordoska bat elkartzea Oso hongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara, Josu, eskarmila benetan ba, gurean izatagatik, mila esker Bale, mila esker zui, ahotza